Capitolul 3. Geneza sistemului Braille. În același an, 1819, în care lui Brae era admis ca elev la Institutul Regal al Tinerilor Orbi, un alt personaj, Nicola Marie Charles Barbier de la Serre, care semna democratic Charles Barbier, început să se intereseze de scrierea pentru orbi. Dacă zăbovim ceva mai mult asupra rolului de netăgăduit jucat de Barbier în geneza sistemului brai, nu înseamnă deloc să micșorăm meritele lui brai. Câteodată orbi și mai ales corpul didactic al Institutului din Paris au fost învinuiți de a fi căutat din spirit de castă să-l eclipseze pe Barbier, cel cu vedere în favoarea lui brai care era orb. Vom vedea mai departe ce trebuie să credem despre aceste afirmații. Oricum ar fi, această imputare nu îi se adresează lui Brai, care a fost probitatea însăși. Nu i s-ar putea aduce acuzarea de a fi căutat să uzur pe Gloria ce revenea precursorului său. În prefața care precedă fiecare din cele două ediții ale expunerii sistemului său, publicate pe când era încă în viață, el aduce omagiile sale lui Barbier. În 1829 scria, citez, Dacă am semnalat avantajele procedeului nostru asupra aceluia inventat de barbie, trebuie totuși să spunem spre cinstea lui că procedeului imaginat de el îi datorăm prima idee care ne-a ajutat să-l putem realiza pe al nostru. Închei citatul. În 1837 declara și mai lămurit, citez, și dacă suntem destul de fericiți de a fi făcut ceva care poate folosi tovarășilor noștri de suferință, vrem totuși să subliniem încă o dată că suntem recunoscători domnului Barbier, primul, SIC, care a inventat procedeul scrierii cu puncte pentru orbi. Închei citatul. Brai nu ne va imputa, deci, dacă, într-un opuscul dedicat memoriei sale, am consacrat câteva pagini și lui Charles Barbier și dacă, în grija noastră pentru adevăr, am căutat să scoatem în relief, în mod just, partea care îi revine lui Barbier în invenția alfabetului pentru orbi. Ciudat personaj mai este și acest Barbier de la Sarah, unul din acei utopiști pe care îi găsești întotdeauna la obârșia oricărei idei fecunde. S-a născut la Valenciennes la 18 mai 1767. Tatăl lui, controlor la fermele regale, profitând de o dispoziție care deschidea porțile școlilor militare, citez copiilor din familiile fără avere, dar care descindeau din cel puțin patru generații de nobili, închei citatul, îl înscrisese la una din aceste școli, 72 de unde ieși ca ofițer de artilerie. Încă de pe vremea aceea era trist din fire și îi plăcea singurătatea. Notă. 72. Există oarecare motive de a crede că este vorba de școala din Brienne. Dacă este așa, într-adevăr, parte, i-a fost coleg. Se știe că el a locuit la Brienne de la 1779 la 1783. Închei nota. Când a izbucnit revoluția, emigră în America, unde se spune că și-ar fi câștigat existența practicând meseria de măsurători de terenuri și a trăit printre indieni, pieile roșii. Se înapoie în Franța în vremea când imperiul a oarecare stabilitate în țară. 73. Notă. 73. Pentru a mănute mai multe asupra vieții lui Barbier, a se vedea studiul nostru Charles Barbier și Geneza Sistemului Braille. Le Valentin Aui, martie 1947, paginile 411. Închei nota. Atunci începu să se pasioneze pentru problema scrisului rapid și secret. Ne aflăm în epoca eroică a telegrafiei optice a fraților Șap, într-o țară veșnic în război, unde trebuia să te dovedești tot atât de iute pe cât de discret, să informezi pe Napoleon, ocupat să se războiască în Spania, că Austria atacă Perin. În 1808, Barbie publică un tablou de expediografie, iar în anul următor apare lucrarea Principii de Sistem Expeditiv francez pentru o scriere tot atât de rapidă ca și vorbirea. Fapt important de notat pentru problema care ne interesează este că broșura a doua descrie un procedeu numit Citez, scriere întretăiată pentru a înlocui tocul sau creionul, executând în același timp mai multe copii deodată, fără a trasa litere. Închei citatul. Dacă în opusculul din 1809 nici nu se pomenește de orbi, se vede totuși că autorul este preocupat să introducă o scriere simplă, palpabilă, cu ajutorul priceagului. Se prea poate ca Barbier, fost capitan de artilerie, să-și fi dat seama cândva cât de prețios ar fi fost pentru ofițeri să-și poată redacta în timpul campaniei un mesaj în întuneric sau să-l descifreze prin pipăit. Nu vom expune aici toate procedeile imaginate de Barbier sub diferite denumiri, scriere întretăiată, scriere nocturnă, tipografie particulară de buzunar și de ambulanță, etc. Numai principiul ne interesează, pentru că mai târziu îl va aplica la sistemul său de scriere în relief pentru orbi. Barbier așeză mai întâi cele 25 litere ale alfabetului frangez în 5 coloane, a câte 5 linii fiecare, în felul tablei lui Pitagora. Apoi procedă la fel cu cele 36 de sunete pe care le repartiză în șase coloane de câte șase semne fiecare. Vezi figura 2. Fiecare sunet era deci reprezentat prin două cifre. Prima arătând numărul liniei, cea de-a doua indicând numărul coloanei în care se află sunetul. Repartizarea celor 36 de sunete pe aceeași tablă, împărțită în pătrate, putea fi schimbată, obținându-se astfel un număr mare de combinații diferite de grilaje destinate în mintea lui Barbier în acea epocă să acopere secretele telegramelor militare sau diplomatice. Figura 2 Un pătrat cu șase linii și șase coloane Linia 1 A, I, O, U, E cu accent ascuțit, E cu accent grav. Linia a doua. A, N, I, N, O, N, U, N, E, U, O, U. Linia a treia. B, D, G, J, V, Z. Linia a patra. P, T, Q, Q, H, F, S. Linia a cincea. L, M, N, R, G, N, L, L. Linia a șosea. O, I, O, I, N, I, A, N, I, N, I, O, N, I, E, U. Închei figura. Când s-a gândit barbie să extragă din numeroasele sale concepții un sistem de scriere palpabilă pentru orbi? Nu putem preciza. Suntem îndreptăți să credem că dacă această idee i-ar fi venit înainte de 1819, în tot cazul, abia de la această dată s-a impus serios atenției sale. Iată cum presupunem că trebuie să se fi întâmplat lucrurile. În 1819, Barbie expunea la Muzeul de Produse Industriale, instalat în curtea Palatului Louvre o mașină care grava, fără să se vadă, planșele scrierii secrete combinate. 74. Notă. 74. Această mașină, descrisă și criticată în raportul făcut către institut la 15 mai 1820, a fost realizată de mecanicul Hetzel. Închei nota. Știm însă prea bine, dintr-o dare de seamă apărut în Mercur Tehnologic, că și Institutul Regal expunea la acel muzeu. Aveau loc probabil și un fel de exhibiții cu elevii care se produceau în fața publicului citind și lucrând. De bună seamă, vizitând standul, Barbier a putut vedea cât de penibilă era mânuirea acelor cărți mari și cât de anevoioasă descifrarea caracterilor obișnuite imprimate pur și simplu în relief înalt, improprii în degetelor. Astfel și-a dat probabil seama că nu se putea scrie decât compunând cazețarul și s-a gândit să facă o apropiere între acest sistem și al său. Dacă Barbie ar fi reflectat serios să aplice sistemul său la orbi înainte de 1819, am fi găsit vreo urmă în scrisoarea citită la Academia de Științe la 28 iunie 1819, scrisoare în care își anunța, citez, mașina care gravează fără să se vadă, închei citatul. Nici în raportul prezentat Academiei la 15 mai 1820 de către Proni, Molar și Breguet, nu se spune decât că prin utilizarea degetelor orbii ar putea fi puși în comunicație cu surdomuții. Și totuși, în acest document se menționează două sisteme de traducere punctată a sunetelor. În primul, numerele liniilor și ale coloanelor tabelei sunt figurate convențional prin trei puncte formând unghiuri drepte sau obtuze orientate în chip diferit. În cel de-al doilea, punctele care împlinesc rolul numerelor sunt așezate în așa fel încât să fie ușor de găsit. Toate acestea n-au fost concepute pentru orbi. Barbie Earth dădu seama în curând că acest sistem convențional putea fi mai potrivit pentru degetele orbilor. După câteva experiențe făcute în oraș, este întâmpinat la Institutul Regal de către Pinie în martie și aprilie 1821. 75. Notă, 75. Pinie, studiu istoric, pagina 101. Închei nota. Într-un articol din Mercur Tehnologic, 76, consacrat numai avantajelor pe care le prezintă noul procedeu, citez, pentru armată și diplomație, închei citatul, se poate citi, citez, Institutul Regal al Tinerilor Orbi, închei citatul, Așa a adoptat procedeele scrierii nocturne în programul de învățământ al orbilor. Notă. Tomul 4, 1821, pagina 242. Închei nota. În anul următor, 1822, un nou articol consacrat de astă dată scrierii nocturne la îndemâna orbilor, descrie în amănunt procedeul și aparatele. Figura 3. Sistem conceput de P LANA Pentru a scrie o literă, orbul avea de făcut următoarele. 1. Să găsească laturile căsuței care să corespundă cu această literă. 2. Să adauge 1, 2, 3 puncte, după cum avea nevoie de prima, a doua sau a treia literă din această căsuță. Descrierea figurii 3 Sistemul lui P. LANA Un tabel cu trei linii și trei coloane. Sunt trasate doar dreptele care mărginesc linia a doua și coloana a doua, astfel încât pătratele aflate în colțurile tabelului au trasate doar două laturi, pătratul din centru are trasate toate laturile, iar restul de patru pătrate care au o latură comună cu cel din centru au trasate doar trei laturi. Pătratele din linia întâi a tabelului conțin succesiv AO, G, b, t, v, cele din linia a doua, f, l, m, n, e, s, p. Și în sfârșit, cele din linia a treia, c, j, h, r, d, i, z. Exemplul de mai jos arată cum se scrie cu ajutorul pătratelor și punctelor textul son prigione, Je prizonie, s, Pătrat, care conține două puncte și nu are latura din dreapta. O. Pătrat, care conține două puncte și are latura de jos și din dreapta. N. Pătrat, care conține două puncte și are toate laturile. Urmează un spațiu. P. Pătrat, care conține trei puncte și nu are latura din dreapta. R. R. Pătrat care conține două puncte și nu are latura de jos. I. Pătrat care conține două puncte și are latura din stânga și latura de sus. G. Pătrat care conține un punct și nu are latura de sus. I. Pătrat care conține două puncte și are latura din stânga și latura de sus. O. Pătrat care conține două puncte și are latura de jos și latura din dreapta. N pătrat care conține două puncte și are toate laturile. E pătrat care conține un punct și nu are latura din dreapta. Închei descrierea figurii 3. Ideea de a clasa literele într-un tablou și de a folosi punctele pentru desemnarea amplasamentului lor în acel tablou nu constituie o noutate. P. Lana 77 în 1670, în lucrarea sa, expunerea asupra unor invenții noi, care precede arta magistrată, descrie un sistem de același fel, figura 3, care însă n-a fost aplicat niciodată, de bună seamă pentru simplul motiv că pe vremea aceea nu existau școli pentru orbi. Notă 77 Fizician italian, 1631-1687, capitolul 2 din lucrarea sa, tratat preliminar sau studiu asupra unor invenții noi, Brescia, 1670, poartă în continuare titlul În ce chip un individ născut orb poate învăța nu numai să scrie, dar chiar să-și ascundă tainele sub o cifră și să ceară răspunsul sub aceeași cifră. Închei nota. Să fi știut Barbier ceva despre acest sistem nu ne-ar surprinde. În 1803, într-adevăr, Costa Darnoba publică o lucrare intitulată Studii despre așa zisele descoperiri noi, dintre care cele mai multe sunt vechi de mai multe secole. Unul din capitolele acestei lucrări, paginile 87-90, nu era decât traducerea capitolului 2 din cartea lui P, Lana. Figura 4 Tabela sonografică barbie adaptată la scrierea pentru orbi. Pentru fiecare semn, numărul punctelor din stânga indică linia în care se află acest semn. Numărul punctelor din dreapta, poziția în linie. Descrierea figurii 4 Un tabel de șase linii și șase coloane. În fiecare celulă a tabelului există câte o literă sau un grup de litere. Deasupra fiecarei litere sau grup de litere este afișat caracterul barbiei corespunzător format din două coloane a câte maxim șase puncte fiecare. Numărul punctelor din coloana stângă a fiecărui caracter barbier este dat de numărul liniei în care se află celula care îl conține, iar numărul punctelor din coloana dreaptă a caracterului este dat de numărul coloanei în care se află celula. Literele și grupurile de litere sunt dispuse astfel în tabel. Linia 1. A, I, O, U, E cu accent ascuțit, E cu accent grav. Linia 2. A An, I, N, O, N, U, N, E, U, O, U. Linia 3. B, D, G, G, J, V, Z. Linia a patra. P, T, Q, K, H, F, S. Linia a cincea. L, M, N, R, G, N, L, L. Linia 6. O-I, O-I-N, I-A-N, I-E-N, I-O-N, I-E-U. Închei descrierea figurii 4. Figura 5. Rigletă Barbie cu o agrafă mobilă. Dată fiind pasiunea lui Barbie pentru invenții și titlul ademenitor pe care Costa Darnoba, îl dădu lucrării sale ar fi de mirare ca ea să nu fi reținut atenția căpitanului Barbier, fie la întoarcerea sa din America, fie mai târziu. Oricum ar fi, este foarte probabil că alfabetul clasic și care a dat naștere alfabetului Brae să dateze din 1822. Tot din această epocă trebuie să fie și Rigleta Barbier, mama Rigletei Brae. Lăsând pe planul al doilea așezarea precedentă, barbie repartiză punctele indicatoare pe două părți și apoi le înșiră pe două coloane verticale paralele, numărul punctelor din partea stângă indicând numărul liniei, iar numărul punctelor din partea dreaptă reprezentând numărul coloanei, figura 4. Cât despre prima rigletă, ea este alcătuită dintr-o placă de lemn cu șase șanțuri pe care aluneca un cursor metalic sau agrafă, ale cărui laturi limitau lățimea semnului. Șanțurile erau la o depărtare de cel puțin o linie, adică 2 mm și o pătrime. Căsuța avea lățimea de două linii, adică 4 mm și o doime. Punctatorul, denumit pe atunci stilet, era prevăzut și el, figura 5. Cu alfabetul și materialul acesta la Institutul Regal s-a făcut o cotitură hotărătoare. La 16 octombrie 1823, Charles Barbier scrie secretarului perpetu al Institutului, citez, am onoarea de a vă solicita intervenția binevoitoare pe lângă Institutul Regal 78, de a mi se îngădui să prezint în fața dumnealor o demonstrație practică cu un nou procedeu, cu ajutorul căruia instrucțiunea particulară a orbilor, foarte simplificată, este pusă la îndemâna chiar și a părinților celor mai puțin avuți, care de aici înainte vor putea ei înșiși să îngrijească de cultura copiilor lor. Notă 78. Este vorba de Institutul Franței, nu de Institutul Regal al Tinerilor Orbi. Închei nota. Aceste rezultate menite să redreseze existența morală a numeroși nefericiți, ale căror meditații vor putea deveni într-o câtva utile societății, sic. mă fac să sper, domnule. Închei citatul. 79. Notă 79. În vremea aceea, Barbier locuia încă la Versailles, strada Saint victor numărul 2. Această scrisoare, care poartă adresa Hotel de Franc-Comtois, strada Milieu de Ursins, în Île de la Cité, dovedește că se deplasa adeseori la Paris, unde se instala în apropierea Institutului pentru Orbi, cu scopul de a-și urmări lucrările. Închei nota. La 1 decembrie, comisarii desemnați de către Academie, la Ceped și Ampère, Două nume devenite celebre își depun rapoartele asupra unei experiențe cu caracter pur științific făcută de ei. Izolând unul din subiectele prezentate de barbie într-o sală învecinată, ei au dictat celui de-al doilea un text necunoscut de primul și l-au dat acestuia ca să-l citească. Măsurile de prevedere luate n-au fost deșarte. Se știe prea bine că pe vremea aceea se făcea mult zgomot interesat în jurul rezultatelor obținute de tinerii orbi și, după cum am văzut, exhibițiile lor nu erau lipsite de unele înșelătorii mărunte. Raportul a fost hotărâtor. În cuprinsul lui găsim o remarcă foarte justă, mărturia înaltului spirit științific al anchetatorilor. Citez. Scrisul obișnuit, spun ei, este arta de a vorbi ochilor. Cel descoperit de domnul Charles Barbier este arta de a vorbi pipăitului, închei citatul. Este recunoașterea superiorității psihologice a punctului asupra liniei netede, a caracterului simplu asupra caracterului complex, asociație de linii drepte sau curbe. Și când te gândești că în sânul Institutului însuși a trebuit dusă o luptă de aproape 30 de ani și peste 60 de ani prin alte diferite locuri pentru a face să triumfe acest principiu a cărui descoperire va fi gloria eternă a lui Charles Barbier. După această experiență crucială, dovada este făcută. Orbiul citesc fără îndoială mai bine pe Barbier decât pe Ghie sau pe Valentin Aiuy. Ei pot să scrie, să ia note, să facă teme școlare. Barbie primește încurajări, scrisori măgulitoare din partea direcției institutului, iar în 1824 o subvenție de 1000 de franci, sumă însemnată pentru vremurile acelea, pentru a-și continua cercetările. În 1827, Galio, conducătorul capelei de la Canesvin, imprimă o culegere de anecdote extrase din morala în acțiune. Muzeul Valentin Aui, planșa 1B, a păstrat un exemplar prețios din această lucrare. Lectura primelor pagini este instructivă și ne învață următoarele: 1. Că scrisul este fonetic. Se scrie Anecdote Mosse în loc de Monsieur domnule Galio în loc de galiod. Articulația legăturilor este figurată astfel. N. Naktion. Psi. Liniuță terra. Toate acestea nu ușurează lectura, dar te deprinzi. 2. Că începând de la această dată, exceptând numerotarea paginilor, se folosește un semn reprezentând o valoare numerică a caracterilor pe care le încadrează. Este precursorul semnului numeric al alfabetului Brai. 3. Că punctuația încă nu există. Se spune că un orb de la Kensvent, numit Vila, a născocit-o mai târziu. 4. Că s-a prevăzut totuși o trăsătură de unire. O linioară mică, netedă, împrumutată, fără îndoială din materialul tipografic ghie. 5. Că textul este justificat, adică aliniat de-a lungul marginii din dreapta ca și acelei din stânga. Regăsim acest sistem în primele cărți imprimate după metoda Braille. În 1941, la 100 de ani de la moartea lui Charles Barbier, când preparam conferința care trebuia să-i cinstească memoria, am ținut să repetăm experiența din 1823. Am dat unei persoane complet oarbe, fără să cunoască nimic din acest sistem, un tablou cu semnele Barbier și culegerea de anecdote imprimate de Galio. În mai puțin de o oră după aceea, orbul citea destul de curând primele pagini din prima anecdotă. Aceeași persoană care înainte de orbire știuse să citească tipăritura obișnuită, descifra totuși cu mult mai mare greutate literele obișnuite în relief. Nimic surprinzător, deci, în faptul că tinerii orbi ai Institutului Regal se entuziasmară foarte iute pentru sonografia Barbiei. Cu toate acestea nu păreau cu totul satisfăcuți. Firește, de acum înainte puteau să scrie, dar numai fonetic. Astfel, bunăoară, nu aveau posibilitatea să scrie după dictat sau să facă teme de matematică și să nu uităm că eram într-o școală. În plus, și-au dat seama în curând că 12 puncte erau mult mai multe decât ar fi fost necesare pentru realizarea celor 60 de caractere câte trebuiau la marcarea literelor alfabetului, semnelor punctuației, cifrelor și simbolurilor matematicii elementare. Barbie care se ocupa de matematici superioare, ar fi trebuit să știe că 12 puncte diferit așezate permit 2 la puterea 12, adică 4096 de combinații. Fără aplicarea vreunei formule, este ușor de calculat că numai cu 4 puncte se obțin 16 semne, cotin și semnele absente, cu 5, 32 de semne, cu 6, 64 de semne. În jurul anului 1825, în vechea clădire, Saint Victor, de bună seamă, s-au frământat multe minți, s-au discutat și s-au încercat numeroase combinații printre elevii cei mai inteligenți care se străduiau să șteargă pe cât posibil efectele nefaste ale orbirii. Gabriel Gotier, prietenul lui Bray, concepu un sistem de scriere care s-a pierdut. 80. Notă 80. Pinie. Notă biografică, pagina 34. Închei nota. Alții, al căror nume nu au fost păstrate, s-au străduit să perfecționeze sonografia, ba chiar să descopere metode mai bune. Tocmai de aceea am scris 81. Că dacă lovitura cosorașului din Cuvre n-ar fi făcut un orb din fiul curelarului, de bună seamă că un altul ar fi reușit să folosească sonografia într-un fel oarecare. Notă 81. Charles Barbier și Geneza Sistemului Braille. Opera citată în Le Valentin Aui. 1947, numărul 2, pagina 8. Închei nota. Desigur, ar fi fost mai puțin limpede sau mai greu de mânuit, într-un cuvânt, mai puțin genial decât Braille. Dată fiind însă efervescența intelectuală care domnea printre pensionarii din strada San Victor, după Barbier și după sistemul conceput de el, orbii trebuiau să-și aibă alfabetul lor. Imboldul de netăgăduit dat de fostul ofițer de artilerie nu micșorează într-un nimic, cum o să ne dăm seama de îndată, meritele tânărului braI. Acesta școlar modest își începu opera prin încercări timide și prudente. Citat. El indică lui Barbier, ne spune Pinie, 82, mai multe îmbunătățiri și soluționă câteva dificultăți privitoare la scrierea lui, probleme mărunte a căror rezolvare Barbier o lăsase pentru mai târziu. Notă, 82, Pinie, notă biografică, pagina 14, închei nota. Poate că nici n-ar fi fost tocmai ușor de colaborat cu fostul capitan când era vorba să-l determin la transformarea sonografiei sale într-un sistem mai potrivit cu nevoile reale ale orbilor. Și aceasta din mai multe motive. Mai întâi diferența de vârstă. Vom vedea mai târziu cu câtă condescendență îi scrie Barbier lui Bray. Apoi senzația penibilă pe care o încearcă întotdeauna un om cu vedere când comunică mai de aproape cu un orb și sentimentul unei deosebiri ciudate între mentalitatea celui din tâi și celui de-al doilea, sentiment pe care nici chiar contactul îndelungat cu un orb nu-l poate înlătura cu desăvârșire și care odinioară era poate mai puternic decât astăzi, după multe cercetări făcute de mai bine de un secol în domeniul psihologiei orbilor. În sfârșit, nu te puteai înțelege ușor cu barbie, mai ales din pricina ideilor sale fixe, când era vorba de această invenție. Spirit sistematic, el rămase legat de tabloul său de sunete și de metoda seducătoare, într-adevăr, care consista în a desemna fiecare sunet printr-un cuplu de cifre. De bună seamă, el se gândea că prezentarea aceasta simplă și ușurința de a găsi semnele erau la îndemâna degetelor unui orb, căruia nu-i mai rămânea decât să numere punctele. Nu putea să conceapă, numai lectura după sistemul Braille a făcut posibilă observarea acestui lucru, că un semn din puncte ar fi putut forma o imagine sub și că lectura tactilă devenea sintetică. Chiar dacă ar fi avut ceva mai multă intuiție psihologică, rezultatele slabe obținute prin folosirea caracterelor obișnuite, scoase în relief prin gofraj, totul l-ar fi orientat către această concluzie. Dar ceea ce l-a oprit pe Barbier în evoluția sa... A fost prejudecată oarecum aristocratică de a socoti inutilă cunoașterea ortografiei pentru cei umili. După ce s-au ocupat mai întâi de orbi, el își îndreaptă atenția către surdomuți, apoi către copiii de la grădinițe. 83. Notă 83. Conform conferința noastră, Charles Barbier și geneza sistemului Braille, Valentin Aui, 1947. Numărul 2, pagina 4 și Charles Barbier, note despre sălile de azil, Paris 1834, închei nota. Pentru toți vedea numai latura practică, corespondența, notele personale. Orbii în cugetul său nu aveau ce face cu ortografia și nici cultura nu le putea folosi. Rămâne, deci, neclintit la sonografia sa. Aceasta, însă, nu corespundea deloc cu aspirațiile micii falange pe care institutul o învățase să lupte și pentru care cultura, conștient sau nu, reprezintă o armă, o compensație. Dacă numele precursorului nu a fost mai strâns legat de cel al realizatorului, dacă sistemul de scriere pentru orbi nu s-a numit niciodată Barbie Braille, greșeala n-a fost a lui Braille cea a intransigenței și a ideilor preconcepute pe care le nutrea Charles Barbier. Braine, asigură contemporanii săi, nu pierdea nicio clipă din timpul hărăzit studiilor sale, nu se lăsa deloc răpit de vise și chimere, Lucra la elaborarea sistemului său din zorii zilei sau în timpul vacanței pe care și-o petrecea în sânul familiei. Încă din 1825, Brian avea pe atunci decât 16 ani, sistemul său este conceput în părțile lui esențiale. N-avem în privința aceasta nicio altă dovadă decât mărturia lui Pinie, 84, dar nimic nu ne îndreptățește să ne îndoim. Notă 84. Pinie, studiu istoric, pagina 102. Închei nota. A concepe nu înseamnă însă a face totul. Roadele gândirii trebuiau supuse experienței. În 1827 s-au transcris în sistemul tânărului Brai fragmente din Gramatica Gramaticii, 85, iar în 1829 Gramatica lui Noel și Șapsal, notă, 85, Ibidem, pagina 82, închei nota. În același an a apărut primul expozeu al metodei celei noi de scriere, sub titlul Procedeu pentru scrierea cuvintelor a muzicii și a muzicii bisericești, Planchon, 86, cu ajutorul punctelor pentru uzul orbilor și o pentru ei de lui Braille, repetitor la Institutul Regal al Orbilor, Paris, 1829, Planșa 2a. Notă 86. Cantus Planus cântec tradițional, bisericesc, în care s-au introdus elemente de muzică profană. Nota traducătorului. Închei nota. Acest volum de 32 de pagini, despre care Pinie ne spune că a scris textul după dictarea lui Brai, a fost imprimat, bineînțeles, în relief linear, pentru că acestea erau caracterele pe care le învățau orbi. Acesta este adevăratul act de naștere al sistemului Brai, el cuprinde în paginile 14-16 tabelul alfabetului Brai original, planșa 2, B și C. Acesta din urmă avea nouă serii a câte 10 semne, în plus 6 semne suplimentare. Conforme cu alfabetul nostru actual, nu sunt decât primele 4 serii, care împreună cu cele 40 de semne ale lor, formate metodic unele din altele, alcătuiesc în realitate esențialul. Seriile următoare se combină cu puncte și linii în relief, orizontale, netede. Cea de-a cincea rezervată pentru cifre se întemeiază după mărturia autorului însuși, pagina nouă, citez, pe un principiu străin de restul procedeului, închei citatul. Cea de-a șasea este formată din semnele primei serii subliniate cu o linie în relief netedă. Seria 7 reprezintă o anomalie de neexplicat. Sunt aceleași semne, având însă de această dată o trăsătură netă deasupra lor. În seria 8, linia în relief netă este plasată la mijloc. Cât despre seria 9 aceasta reproduce semnele de la seria 5 subliniate cu o linie în relief netă, 87. Notă 87. Pentru mai multe amănunte asupra acestui alfabet brai din 1829, a se vedea studiul consacrat de F. Le Ghevel în revista Le Valentin Aui, numărul 3, paginile 54-61, 1931. Închei nota. Mai departe, autorul arată felul de a scrie cu placa și stiletul dar nu spune cum se poate realiza cu stiletul linia în relief netedă. Fără îndoială, numai cu ajutorul unei tăblițe de-a lungul căreia sunt săpate, dungi, drepte, s-ar putea trage linii. Dar fie că acest element este o realizare tipografică, fie că se trasează cu mâna, el se distinge prea puțin de cele două puncte care ocupă aceleași poziții, pentru ca deosebirea să se poată face cu rapiditate prin pipăit. Cu toate că semnele cu linii în relief reprezentau numai caractere cu o valoare secundară, cifre, punctuație, simboluri matematice, constituiau totuși o lacună în frumoasa armătura a sistemului. Nu erau viabile, însuși brai va renunța în curând. Când se pune în valoare caracterul sistematic al alfabetului ibrai, nu se omite niciodată observația că semnele seriilor 2, 3 și 4 ale acestui alfabet sunt formate din semne care corespund cu cele din prima serie, la care s-a adăugat un punct jos în stânga pentru seria a doua, două puncte jos pentru seria a treia, un punct jos în dreapta pentru seria a patra, Vezi figura nouă. Se știe însă mai puțin că nici semnele din seria de bază, prima linie din tablou, n-au fost alcătuite la voia întâmplării. Brai, în expunerea procedeului său, pagina 3, arată cu o deosebită grijă pentru exactitate poziția punctelor constituind fiecare semn al acestei serii, dar n-a crezut necesar să ne indice și principiul care a prezidat la formația lor. Totuși, aceasta presupune o metodă. 88. Notă. 88. În a doua ediție a procedeului său, Braille nu dă mai multe indicații asupra formării acestor semne. După câte știm, Goade, vezi Institutorul Orbilor, tomul 1, 1855-56, pagina 93, este acela care a făcut cunoscut modul de a se forma prima serie de semne a alfabetului Braille. Închei nota. Brai începu prin a forma trei semne în partea stângă a pătratului, constituind grupul primei serii, apoi repeta aceeași operație în partea dreaptă. Obținu astfel șase semne pe care le vom numerota de la 1 la 6 pentru înțelegerea celor care vor urma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 după aceasta, combina succesiv semnele 1 și 4, 1 și 5, 1 și 6, apoi 2 și 4, 2 și 5, 2 și 6. În sfârșit, 3 și 4, 3 și 5, 3 și 6. Obținut astfel 9 semne noi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seria celor 16 semne, figura 6, cuprinzând și absența semnului pe care îl obținem, urmând principiul combinației adoptate de brai, se regăsește în tabloul din figura 7. 89. Notă. 89. Reproducem această așezare după domnul de show. Din punct de vedere istoric, nimic nu ne spune că brai ar fi realizat un astfel de tablou. Închei nota. Dacă brai n-ar fi fost decât un simplu combinator, prima lui serie s-ar fi prezentat cu totul altfel. Primele patru semne n-ar fi cuprins decât unul din punctele 1, 2, 4, 5, figura 8, cele care urmează fiind obținute din combinația a 2, apoi a trei din aceste puncte. Figura 6 Originea primei serii după Goade Descrierea figurii 6. Un caracter brai este format din două coloane paralele a câte trei puncte, numerotate de sus în jos după cum urmează. Punctele de pe coloana din stânga. 1, 2, 3. Cele de pe coloana din dreapta. 4, 5, 6. În această figură avem un tabel cu trei linii și 16 coloane. Vom citi tabelul pe coloane. Linia a doua va conține caracterele brai ale căror puncte le vom indica prin cifrele asociate lor. Prima coloană. Prima linie conține numărul 0, a doua caracterul brai vid și a treia spațiu. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 1, a doua caracterul brai 1 și a treia litera A. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 2, a doua caracterul brai 1-2 și a treia litera B. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 3, a doua caracterul brai 2 și a treia spațiu. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 4, a doua caracterul brai 4 și a treia spațiu. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 5, a doua caracterul brai 4-5 și a treia spațiu. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 6, a doua caracterul brai 5 și a treia spațiu. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 7, a doua caracterul brai 1-4 și a treia litera K. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 8 a doua caracterul brai 1,4,5 și a treia litera D. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 9, a doua caracterul brai 1,5 și a treia litera E. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 10, a doua caracterul brai 1,2,4 și a treia litera F. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 11, a doua caracterul brai 1245 și a treia litera G. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 12, a doua caracterul brai 125 și a treia litera H. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 13, a doua caracterul brai 24 și a treia litera I. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 14, a doua caracterul brai 245 și a treia litera J. Coloana următoare. Prima linie conține numărul 15, a doua caracterul brai 25 și a treia spațiu. Închei descrierea figurii 6. Figura 7. Tablou cu intrare dublă scoțând în evidență originea metodică a primei serii din sistemul brai. Descrierea figurii 7 Tabel cu 4 linii și 4 coloane Linia 1, celula 1, conține Sus, numărul 0, la mijloc caracterul brai vid Linia 1, celula 2, conține Sus, numărul 4, la mijloc caracterul brai 4 Linia 1 celula 3 conține Sus numărul 5 la mijloc caracterul brai 4-5 Linia 1 celula 4 conține Sus numărul 6 la mijloc caracterul brai 5 Linia 2 este etichetată la stânga cu cifra 1 Linia 2 celula 1 conține Sus caracterul brai 1, jos A Linia 2 celula 2 conține Sus caracterul brai 1,4, jos, C. Linia 2 celula 3 conține Sus caracterul brai 1 1,4,5, jos, D. Linia 2 celula 4 conține Sus caracterul brai 1 5, jos, E. Linia 3 este etichetată la stânga cu cifra 2. Linia 3 celula 1 conține Sus caracterul brai 1-2, jos B. Linia 3 celula 2 conține. Sus caracterul brai 1 2, 4, jos F. Linia 3 celula 3 conține. Sus caracterul brai 1 2 4, 5, jos G. Linia 3 celula 4 conține. Sus caracterul brai 1 2, 5, jos H. Linia 4 este etichetată la stânga cu cifra 3. Linia 4 celula 1 conține Sus caracterul brai 2, jos nimic. Linia 4 celula 2 conține Sus caracterul brai 2, 4, jos I. Linia 4 celula 3 conține Sus caracterul brai 2, 4, 5, jos J. Linia 4 celula 4 conține Sus caracterul brai, 2-5, jos nimic. Închei descrierea figurii șapte. Tabloul complet al semnelor sale ar fi trebuit să cuprindă patru serii de câte 16, ultimele trei provenind din adăugarea punctelor trei, apoi șase, apoi trei și șase la semnele celei din tâi. Dar lui brai, cu toate că felul spiritului său îl purta spre abstract, nu era matematician. El era pur și simplu orb. Ca instrument de investigație a imaginilor spațiale, n-avea decât degetele, cu intuiția de a descoperi ceea ce convenea mai bine orbilor, procedând fără să-și dea seama ca prim psiholog al edificării structurilor tactile, îndepărtă orice semn care s-ar fi putut confunda cu altul și nu păstră pentru alcătuirea seriei fundamentale decât combinațiile care formau imagini distincte. În felul acesta a ajuns să înlăture semnele pe care noi le-am numerotat cu 3, 4, 6 pentru că izolate s-ar fi putut confunda între ele sau cu semnul 1. El îndepărtă de asemenea semnele 5 și 15 pentru că primul amintea prea mult semnul 2 iar al doilea semnul 7. Iată de ce seria fundamentală se prezintă în cele din urmă sub forma pe care o cunoaștem. Figura 8 Numerotație clasică a punctelor folosite în sistemul brai. Descrierea figurii 8 Un caracter brai format din șase cerculețe dispuse câte trei pe două coloane paralele. Cerculețele au câte o cifră în interior. Prima coloană de sus în jos este numerotată cu 1, 2 și 3, iar a doua la fel cu 4, 5 și 6. Închei descrierea figurii 8 Considerații de aceeași natură, adică grija pentru o bună lizibilitate, ne explică de ce brai înși formă seria A3 a treia, prin adăugarea două puncte sub cea din serie, când ar fi putut adăuga punctul în primul rând, jos în dreapta dreptunghiului generator, posibilitate de care nu s-a folosit decât pentru seria sa cea de a patra, figura nouă. Fără îndoială, se temea de confuzii între anumite semne, de pildă între primul și cel de-al treilea semn din seria a doua și primul și al treilea din seria a patra și mai ales, în general, între vreunul din semnele acestor serii cu semnul care corespunde în cealaltă serie, în cazul unei scrieri greșite. Se prea poate să se fi gândit că inconvenientul ar fi fost mai neînsemnat dacă seria formată cu punctul de jos din dreapta ar fi fost rezervată unor litere accentuate, Cititorii buni pe care practica i-a deprins cu diferite sisteme de prescurtări, în stare să deosebească dintr-o dată semnele simetrice sau asemănătoare, vor face haz de temerile lui. Dar cei care și-au pierdut vederea mai târziu și întâmpină anumite greutăți de a citi cu degetele vor înțelege că scopul a fost să se micșoreze cât mai mult riscul confuziilor. Figura 9 tablou scoțând în evidență originea celor cinci grupe ale sistemului brai elaborat definitiv. Combinând semnele din primul rând cu cele din coloana întâi, se obțin toate celelalte semne. Punctele groase reprezentând caracterele sunt în relief. Punctele mici nu slujesc aici decât pentru a indica poziția relativă a celor groase în fiecare grup de șase. 1. Semne folosite în muzică și matematici. Închei figura. Descrierea figurii nouă Figura conține un tabel complex format din două tabele. Primul tabel aflat în partea superioară este numit Litere și semne de punctuație. El este format din cinci linii și trei coloane. Liniile traversează toate cele trei coloane. Îl vom descrie pe coloane. Coloana 1 Prima linie, nimic. Linia a doua, Caracterul brai 3, apostrof sau punct de abreviere. Linia a treia. Caracterul brai 3, 6, minus. Linia a patra. Caracterul brai 6, folosit în matematică și muzică. Linia a cincea, nimic. Coluna a doua. Coluna a doua este formată din 5 linii și 10 subcoloane. Fiecare element conține caracterul brai și semnul pe care îl codifică. Linia 1 conține 1a, 12b, 14h, 145d, 15e, 124f, 1245g, 125h. 2, 4, I. 2, 4, 5, J. Linia a doua. 1, 3, K. 1, 2, 3, L. 1, 3, 4, M. 1, 3, 4, 5, N. 1, 3, 5, O. 1, 2, 3, 4, P. 1, 2, 3, 4, 5, Q. 1, 2, 3, 5, r 2 3 4 s 2 3 4 5 t linia a 3 a 1 3 6 u 1 2 3 6 v 1 3 4 6 x 1 3 4 5 6 y 1 3 5 6 z 1 2 3 4 6 k cu sedilă 1, 2, 3, 4, 5, 6, E cu accent ascuțit. 1, 2, 3, 5, 6, A cu accent grav. 2, 3, 4, 6, E cu accent grav. 2, 3, 4, 5, 6, U cu accent grav. Linia 4 1, 6, A cu accent circumflex 1, 2, 6, E cu accent circumflex. 146 i cu accent circumflex, 1456, O cu accent circumflex. 156 U cu accent circumflex, 1246 e cu tremă. 12456 i cu tremă. 246 4 6 OE legate. 2, 4, 5, 6, w, linia a cincea, 2, virgulă, 2, 3, punct și virgulă, 2, 5, semnul ortografic două puncte, 2, 5, 6, semnul ortografic punct, 26, 6, semnul întrebării, 2, 3, 5, semnul exclamării, 2, 3, 5, 6, Codifică atât paranteza deschisă cât și închisă. 2,36 ghilimele de început citat. 3, 5, asterisc. 3, 5, 6, ghilimele de închidere citat. Coloana a treia a tabelului superior. Această coloană este formată din 5 linii și 2 subcoloane. Prima linie. Caracterul brai, 4 Caracterul brai, 4-5. Aceste caractere sunt folosite în notația matematică și muzicală. Linia a doua. 3-4. L cu accent grav. 3-4-5. X de mână. Linia a treia. 3-4-6. O cu accent grav. 3-4-5-6. Acest caracter este folosit în notația matematică și muzicală. Linia a patra, patru, șase, semn de majusculă, patru, cinci, semn de început scriere italică. Linia a cincea, 5. cinci, cinci, semne folosite în notația matematică și muzicală. Al doilea tabel aflat în partea inferioară poartă numele de cifre și semne matematice. Este format din două linii și 11 coloane. Prima linie. Caracterul brai 3, 4, 5, 6, semn de cifră. 1, cifra 1, 1, 2, cifra 2, 1, 4, cifra 3, 1, 4, 5, cifra 4, 1, 5, cifra 5, 1, 2, 4, cifra 6, 1, 2, 4, 5, cifra 7, 1, 2, 5, cifra 8, 2, 4, Cifra 9, 2, 4, 5, cifra 0. Linia a doua. 2, 3, 5, semnul plus. 3, 6, semnul minus. 2, 3, 6, semnul pentru înmulțire. 2, 5, 6, semnul pentru împărțire. 2, 3, 5, 6, semnul egal. 3, 4, 5, semnul pentru radical. Închei descrierea figurii 9. Să nu uităm că Bray, în momentul primei ediții a expozeului său, nu și experimentase alfabetul, 90, decât cu câțiva orbi tineri, având pipăitul foarte exersat, dar nu știa încă în ce fel vor reacționa celelalte categorii de orbi, mai ales aceia care și-au pierdut vederea fiind adulți. 90. Notă. 90. Cum citea Brai el însuși pe Brai, iată o chestiune la care nu putem răspunde. Dacă ar fi să-l credem pe Gilbo, amintiri din viața mea de elev, Colta, prietenul lui Brai, nu citea decât cu greutate, ceea ce se explică prin faptul că era în vârstă când a învățat. Închei nota. Chiar așa cum se prezenta acum, cu imperfecțiunile sale, cu diferitele complicații evite din amestecul liniilor și punctelor din ultimele serii, alfabetul din 1829 reprezenta fără îndoială un progres în comparație cu Barbier. El va prezenta însă o foarte bună bază de experimentare pentru ediția a doua a procedeului, publicată în 1837, care va codifica rezultatele. Între aceste două date se pare că s-a lucrat foarte mult și s-au făcut multe încercări cu elevii din institut. În această elaborare, partea de activitate și aportul personal al lui Brai erau de bună seamă cele mai însemnate. Totuși, plin de scrupule ca întotdeauna, în prefața plasată la începutul lucrării, ediția din 1827, el scria, citez, Profităm de această împrejurare, epuizarea primei ediții, pentru a adăuga observațiile prețioase și aplicațiile ingenioase datorite bunăvoinței mai multor orbi distinși. Închei citatul. Ne lipsesc documentele pentru a jalona etapele acestei evoluții. Totuși, Muzeul Valentin a Ii posedă două prețioase plachete mici una intitulată Geografia Asiei, cealaltă Geografia Franței, ambele datate din 1832 și purtând mențiunea Imprimeria mobilă a domnului Hater. 91. Notă 91. Este vorba despre Henry Hater, nepot al miniaturistului englez Charles Hater și fiu al lui Sir George Hater. Portretis la modă la curtea Franței sub restaurație și care deveni prim pictor al reginei Victoria. Lovit de orbire, Henry Hayter și-a făcut educația la Institutul Regal al Tinerilor orbi din Paris. El a fost elevul lui Brai, căruia se pare că i-ar fi atras atenția că a omis pe W din alfabetul său, conform Gilbo, istoria institutului, pagina 47. Iată explicația de ce litera W se află tocmai la sfârșitul seriei A4 a patra ale semnelor alfabetului din 1829. Textul lui Gilbo lasă să creadă că această adăugare ar fi fost făcută în 1836 sau poate între 1829 și 1837, ceea ce este o eroare deoarece litera W era la locul ei chiar în alfabetul din 1829. Închei nota. Caracterele sunt foarte mari. Liniatura, adică distanțele între două puncte din vârf în vârf, sunt de cel puțin 3 mm, în vreme ce liniatura noastră actuală este numai de 2,4 sau 2,5 mm. Braiul acestor plachete este și acum conform alfabetului din 1829. Punctuația, într-adevăr, este reprezentată cu semnele primei serii, subliniată cu o linie reliefată netedă. Seria 6 în tablou planșa 2C Cât despre cifre, ele nu sunt reprezentate prin semnele seriei A5-a formate în cea mai mare parte din linii reliefate, ci din cele din prima serie, precedate de semnul denumit astăzi semn de cifră sau numeric. Pentru a da posibilitatea să se poată scrie cu punctatorul seriile care cuprind linii reliefate, brai prevăzuse, ediția din 1829, pagina 13, că acest semn va avea proprietatea să ridice cu 4 grade seria în care se găsește semnul precedat de o astfel de linie reliefată. Închei citatul. Astfel, cele 10 semne din prima serie precedate de acest semn reprezentau semnele corespunzând cu A5-a, adică cifrele. Mai știm de asemenea, 92, că începând de la 1830, alfabetul punctat al lui Brai a fost folosit în clase pentru scrierea temelor, inițiativă fericită care a făcut să iasă din uz semnele cu trăsături greu descris. Notă, 92 studiu istoric, pagina 107, închei nota. În această epocă, din lipsă de materiale, sistemul brai mai mult se scria decât se imprima. Din această cauză, seria a șasea din 1829 a fost foarte curând părăsită pentru reprezentarea punctuațiilor și s-a adoptat în acest scop prima serie, lăsată tocmai jos la sfârșitul căsuței, grupă care deveni seria a cincea a alfabetului așa cum avem obiceiul să-l prezentăm astăzi și așa cum îl găsim în toate dicționarele. Acest alfabet definitiv, precum și esențialul unei noi muzicografii, erau stabilite încă din 1834, dat fiind că ele figurează în cele 36 de pagini adăugate în acea epocă la cele 32 din ediția primitivă. Institutul Național păstrează un exemplar din această versiune amplificată prețioasă din două motive. A fost exemplarul care a aparținut lui Brai personal și, în același timp, este mărturia unei tranziții între prima și a doua ediție din procedeu. Textul ediției din 1837 este mai puțin încărcat, mai limpede decât cel din 1829, ne dăm seama că Brae s-a format mult în acest răstim de opt ani. Renunțând la explicații lungi și la comentarii, el preferă să prezinte tablouri care vorbesc de la sine. Acela din paginile 6 și 7 din lucrarea sa, reprodus de noi în planșa a treia, A, ne îngăduie să descoperim, dintr-o privire, valoarea sau valorile semnelor pe care le cuprinde. Până la Z, Caracterele n-au decât valoarea alfabetului, după care unele primesc o dublă sau chiar o triplă semnificație. Linia reliefată a dispărut. Punctuația este reprezentată așa cum se obișnuiește astăzi, cu semnele de la prima serie așezate în partea inferioară a dreptunghiului matriță. O singură deosebire. Ca și la dactilografia obișnuită actuală, nu există decât un singur semn, pentru deschiderea și închiderea ghilimelelor. Mai departe, pagina 18, reprezentarea cifrelor este codificată. Acestea, potrivit unei reguli în germene încă din 1829 pe care am văzut-o în sistemul de atunci, figurează cu semnele de la prima serie, precedate de semnul denumit încă și astăzi numeric, care nu s-a schimbat de atunci. Dacă semnele matematice nu mai sunt exact cele utilizate astăzi de orbi, ele erau destul de numeroase pentru a putea acoperi toate cerințele matematicii și algebrei elementare. Cine, în vremea lui Brai, ar fi îndrăznit să aibă pretenții mai mari? Astfel, a doua ediție din procedeu fixează alfabetul, cifrele, semnele ortografice și îi înzestrează pe orbi cu un sistem stenografic îndestulează toate nevoile lor școlare și literare. Ba, chiar mai mult, le aduce o notație muzicală închegată, iar în liniile sale mari formează esențialul muzicografiei internaționale brai. În 1829, în ciuda titlului plin de făgăduieli, lucrarea procedeu pentru scrierea cuvintelor a muzicii și a muzicii bisericești Plenchand n-a adus nicio inovație. Se știe că Valentin A.U. nu găsise altă soluție în problema scrierii notelor muzicale decât reliefarea partiturilor obișnuite. Lectura acestor texte în relief, de altfel complicate și costisitoare de produs, era atât de defectuoasă încât Ghie, după cum se știe, a preferat ca elevii lui să învețe muzica după ureche, decât să le ceară au-o descifra. Ceva mai târziu, Goyon, pe care Ghie îl lăsase la Genswand, conducătorul capelei, concepu o notație foarte simplă în care caracteristicile imnurilor și psalmilor erau figurate prin intermediul seriilor de cifre. Filele imprimate după acest sistem mai erau folosite de cântăreții de biserică de la Genswand în 1885. Prin 1819, repetitorii Institutului Regal puseseră la punct un procedeu care imita sistemul lui Jean-Jacques Rousseau. Cele 25 de litere ale alfabetului și cele 5 vocale accentuate erau utilizate pentru reprezentarea unei scări de 30 de note, satisfăcând cu prisosință ceea ce se poate înscrie pe un portativ și pe liniile suplimentare. O notă cu diez era figurată prin majuscula corespunzătoare sau cu un alt accent. Cea cu bemol printr-o majusculă răsturnată, becarul prin ghilimele. Toate acestea erau foarte ingenioase, cel puțin pentru cine citea cu ușurință astfel de caractere, dar destul de puțin precise în ceea ce privește indicarea valorilor, pentru reprezentarea cărora nu s-a găsit într-adevăr nimic mai potrivit decât să se lase după nota respectivă un spațiu mai mult sau mai puțin lung după cum era și valoarea ei, o pătrime, o optime, etc. În 1829, Brae nu modifică temeinic acest sistem. Se mulțumi să înlocuiască literele mici care marcau notele naturale cu caracterele corespunzătoare din alfabetul său și să împrumute din lucrarea sa procedeu alte câteva semne. Bună oară! 93. În loc de distanță variabilă adoptată pentru reprezentarea valorilor, el propunea ca acestea să fie reprezentate cu primele șapte semne din seria sa a șaptea, care, după câte se știe, avea puncte și linii. Notă 93. Procedeu. Ediția 1829, pagina 17. Închei nota. El mai aducea un semn pentru dies, unul pentru bemol și unul pentru becar. Se pare însă că propunerile sale n-au fost urmate, de vreme ce în 1831 a apărut noua metodă pentru uzul orbilor, reprezentând muzica prin mijlocirea literelor, cifrelor, etc., întocmită de elevii Institutului Regal al Tinerilor Orbi, Paris, imprimată de tinerii orbi, în care nu se face apel la niciunul din semnele brai. Cauza ar putea fi că la acea epocă Brae concepuse deja în linii mari notația muzicală a cărei punere la punct ne prezenta ediția a doua din Procedeu, 94. Notă, 94. Dacă ar fi să credem pe Gilbo, studiu asupra istoriei muzicografiei Brae, Valentin Aui 2, 1922, pagina 26, colegii lui Brai îl împinseseră la această nouă adaptare a alfabetului său. Se zice că Braille ar fi șovărit la început să-i urmeze pe această cale, fără îndoială că Gilbaud deținea acest detaliu de la contemporanii lui Braille, pe care îi cunoscuse în tinerețe. După Pinie, studiu istoric, pagina 138, cel care a colaborat cu Braille la această refacere a muzicografiei a fost Jaie, mai târziu organist la Rennes. Închei nota. Până atunci se păstraseră mai mult sau mai puțin principiile de notație obișnuite. Dacă nu se mai trasau portativele în relief, se tindea totul să se figureze într-un fel sau altul repartiția pe portativ. Rupând odată pentru totdeauna cu acest sistem de simbolizare a înălțimii sunetelor, așa cum barbierul obsese cu folosirea caracterelor obișnuite, brai pleacă de la un principiu nou, claviatura pianului și gamă. Pe această claviatură, cele șapte note ale legamei se repetă în aceeași ordine, din octavă în octavă. Era deci de a ajuns pentru a reprezenta cele șapte sunete, de a împrumuta șapte semne consecutive de la aceeași serie brai și de a găsi șapte alte semne sau chei de octavă care ar fi introduse într-o succesiune de note atunci când ar fi nevoie de o schimbare de octavă. Iar în ceea ce privește valorile, Nimic mai simplu. Nu aveai decât să afectezi o anume serie unei anumite valori și o altă serie unei alte valori. Figura 10. Tablou de note și valori Figurile notelor așezate pe prima linie se regăsesc în liniile următoare, unde adăugarea punctelor suplimentare marchează schimbarea de valoare. Faptul de a se fi luat în considerație măsura Evită orice confuzie între note întregi și 16-imi, 2-imi și 30 imi etc. Descrierea figurii 10. Tabel de note și valori. Acest tabel este format din 4 linii și 7 coloane. Fiecare linie are un antet la stânga ei. Prima linie, numită 8 și 128-im, conține caracterele brai 1, 4, 5, nota IUT. Sau 1-5, nota R, 1-2-4, nota MI 1-2-4-5, nota FA 1-2-5, nota SOL 2-4, nota LA 2-4-5, nota SI Linia a doua numită DOIM și 32IM 1-3-4-5, DO 1-3-5, RE 1, 2, 3, 4, mi, 1, 2, 3, 4, 5, fa, 1, 2, 3, 5, sol, 2, 3, 4, la, 2, 3, 4, 5, si. Linia a treia numită note întregi și șaisprezecimi. 1, 3, 4, 5, 6, do, 1, 3, 5, 6, re. 1, 2, 3, 4, 6, mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fa. 1, 2, 3, 5, 6, sol. 2, 3, 4, 6, la. 2, 3, 4, 5, 6, si. Linia a patra numită și pătrim și 64 imi. 1, 4, 5, 6, do. 1, 5, 6, Re 1, 2, 4, 6, Mi 1, 2, 4, 5, 6, Fa 1, 2, 5, 6, Sol 2, 4, 6, La 2, 4, 5, 6, Si Notă Caracterele brai din prima linie reprezintă literele D, E, F, G, H, I, J Linia a doua a tabelului se formează din prima prin adăugarea punctului brai 3, linia a treia se formează din prima prin adăugarea punctelor 3 și 6 și, în sfârșit, linia a patra se formează din prima prin adăugarea punctului brai 6. Închei nota. Închei descrierea figurii 10. Anumite considerații făcură să se aleagă semnele de la 4 la 10 din fiecare serie pentru figurarea treptelor gamei do-major. Cele din prima serie pentru optimi, cele din a doua pentru doim și 32 doim, cele din a treia pentru note întregi și șaisprezecimi și, în sfârșit, cele din a patra pentru pătrimi și 60 pătrimi, figura 10. Seriile brai, după cum se știe, derivă unele din altele prin adăugarea unuia sau a două puncte la partea inferioară a caracterului. Figura notelor în felul acesta rămânea aceeași, partea superioară a semnului, când valoarea se schimba, partea inferioară. Alte semne, tot atât de coerente, erau destinate reprezentării pauzelor, alterațiilor, acordurilor, etc., în acest fel, un adevărat sistem era pus la dispoziția muzicanților orbi care nu numai că puteau să-l citească mai ușor decât procedeile anterioare, fiind compus numai din semne, dar conveneau în special pipăitului. În plus, putea fi scris cu placa brai obișnuită fără un material anumit. Acest sistem este utilizat în toate țările de mai bine de un secol. Congresul care în anul 1929 a stabilit o notație internațională muzicală brai n-a adus decât modificări de amănunte.